السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على شهد الأنبياء والصالحين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعده. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إِنَّ مَن يَهْدِِ هَدَاهُ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ دِينًا تِيهَ دِينِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أذره وأنا أول المسلمين قل غير الله أبقي ربه فهو رب كل شيء صدق الله العظيم Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala, puji syukur ya Allah. Kita dalam da keadaan sehat walafiat. Dengan rahmat Allah itu kita bisa melaksanakan aktivitas kita setiap hari dengan kesehatan dan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang mulia, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat sederhana tapi sangat penting terhadap peningkatan kualitas iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu Wataala, yaitu konsekuensi iman dan Islam. Iman adalah satu pengakuan kita terhadap pada konsep-konsep. Yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Islam adalah manifestasi dari semuanya itu. Kita lakukan dalam bentuk syahadatain. Melakukan salat. Melakukan salat, surat, zakat dan berhaji. Tapi hadirin yang beliakan Allah. Ternyata kehidupan kita bukan hanya terbatas sampai demikian. Waktu yang kita gunakan untuk ibadah sangat sedikit dibanding waktu yang panjang. Sepertinya salat zuhur hanya memerlukan waktu setengah jam. Kalau kita melakukan kewajiban malam lima waktu, lima kali tenaga jam, baru dua tenaga jam tetapi di dalam selama setidup adalah semulia semua kehidupan kita itu adalah dalam rasa memanistrasikan iman dan islam kita nah, dari itu ada konsep ini. bagi orang yang menamatkan dirinya mukmin. mengakui dirinya sebagai muslim secara individu kemudian bagi orang-orang yang mengambil lega Islam lega Islami takapul Islam lembaga Islam setiap embel-embel dari belakangnya di akrid dengan kata iklani itu memerlukan satu konsekuensi yang jelas konsekuensi yang kuat terhadap perilaku dan apa yang kita kerjakan setiap hari hadirin berbahagia bagi kita tentu mengambil nama Islam dan Islam lembaga Islam tidak hanya sekadar menarik perhatian orang atau merekrut perhatian orang pada kita tetapi di dalam Islam, mengambil kata Islam itu harus punya konsekuensi yang sangat kuat yang pertama hari ini Insyaallah saya akan menyampaikan satu dari setiap Penciklaman itu yaitu apa yang ditatakan Rabbani Bukan segera si Rabbani Kalimat Rabbani Invisual atau dimisbahkan Kepada Allah Kepada Rab Kepada Allah Jadi maknanya Kalimat Allah Dan ya, adalah ujung dari inur aktivitas. Jadi katakan Rabbani. Berakhir dengan adalah bentuk Allah. Jadi katakan Rabbani. Kepada kita dimutlakan, diwajibkan untuk melakukan aktivitas kita secara Rabbani. Karena itu adalah bentuk Itu adalah bahagia Dari cara orang Memahami Agamanya dan kitabnya. kali, -kali. Di dalam Al-Quran Dikatakan Surat Al-Ibran 79 Dikatakan Wala fikpunnu rabbani Ayat ini belumnya panjang Para nabi Terdahulu Diteruskan perintah-perintah Diteruskan wahyu Diteruskan kitab Tapi bukan untuk mereka Nabi itu bukan untuk Membesarkan diri mereka sendiri Bukan untuk Membesarkan paumnya Seperti Nabi Muhammad Tidak membesarkan dirinya Tidak untuk membesarkan orang kurai Tetapi Rabbaniyi Tetapi harus Sempurna ilmunya dan ketakwaannya hanya untuk Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Walakin kuno Rabban ini bermakna untuk tuan limunal kita, bermakna untuk tabrusu. Jadi para nabi dan sesudah itu tentu para ahli, para ulama, para pemegang kendi di lembaga-lembaga yang menamakan dirinya Islam itu harus berbalan tinggi, yaitu mengakhiri ujung dari aktivitasnya itulah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, seperti masjid sepertinya tidak perlu lagi kita katakan masjid Islam tidak perlu, karena masjid sudah pasti adalah Islam, tidak ada masjid yang tidak Islam. Kalau ada masjid yang tidak digunakan untuk Rabaniy, kalau ada masjid yang dibangun bukan karena Rabaniy, Rasulullah SAW telah memperlihatkan prakteknya bahawa masjid yang tidak Rabaniy itu dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas, kalau masjid pun tidak anak Nakwa, masjid itu pasti aturan dari Allah. Masjid yang dibangun Aturan yang sempurna lillahi. Tidak ada yang disebut Di dalamnya kecuali Allah Masjid saja yang ber-Allah Itu sudah harus rabbani. Apalagi lembaga-lembaga Kita membuat lembaga Atau membuat toko yang Sifatnya Islami Menjual pakaian muslim Itu harus ada konsekuensi Ramban Hari ini berbahagia. Ada tiga hal yang perlu kita lihat dalam Rabbani ini. Rabbani dalam bentuk tujuan. Wah, ya, atau tujuan akhir. Islam dijadikan sebagai tujuan akhir. Dan hadful baik, ujung yang ketentuan dia adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk mencapai ridha Allah itulah sebenarnya gaya utama itulah sebenarnya tujuan Islam yang rabban dan itu juga tujuan hidup kita tujuan hidup kita setiap hari bagi manusia bagi kita yang mengaku diri kita mukmin dan muslim kita berangkat dari rumah kita mematuhi seluruh aturan-aturan yang menyebabkan kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu di surat Al-Shifat kurat 4, 83 ayat 6 Allah mengatakan Ya ayy al-jitha innaka khadiham sila Rabbi. hai manusia engkau kelihatannya bersungguh-sungguh untuk Rabbah ini kegiatan bagi orang yang mempengaruhkan kehidupan yang secara bersungguh-sungguh untuk mencari kereja Allah subhanahu wa ta'ala bagulah nanti anda akan bertemu dengan Allah artinya seorang yang bersungguh-sungguh mencari kerejaan Allah dan dia akan Apa yang diinginkan dari Allah. Allah akan menjadikan orang dia orang tersayang, orang yang mendapat perhatian khusus dari Allah Taala. Itnaja dihukum. Jadi syaratnya, seseorang harus bersembuny sembuny. Setiap hari pasti, bagi orang yang bersembuny sembuny, ilah Rob dijaga dia akan mendapatkan apa yang diinginkan dari Allah Taala. Wah, anna ilahar bekal mutta. Surat enam, surat Fathul dia Katakan bahawa Allah mengatakan akhir dari aktivitas, akhir dari seluruh hidup kita, unjuknya adalah Raf al almutta, akhir dari semua apa yang kita lakukan. Hari ini dapat Di dalam Islam terdapat tujuan-tujuan yang Spesial dalam kehidupan kita berakhirnya kita tidak semua dalam satu profesi profesi kita berbeda-beda pekerjaan kita berbeda-beda tetapi yang jelas seluruh ujung dari profesi kita yang berbeda itu adalah untuk pengambilan diri kita kepada Allah Surah Al-Fatihah hadirnya berbahagia di dalam Islam semuanya jihad dikabilih Berperang semuanya. Tujuannya hila, tetapi prakteknya adalah Atta takpunah fitnah, waya kunadhihu kullohilla. Artinya apa? Di dalam Islam, berperang itu adalah untuk menghentikan kejahatan orang lain, untuk menghentikan kesalahan seorang yang berjalan di Muzabun dan kita sering melakukan perjalanan al-mashdi di mana kibir-hah berkeliling dunia termasuk pamannya untuk melakukan ibadah umrah sambil melihat alam nyata yang kita lihat tapi itu pun dikatakan ada tujuan ya. tujuannya adalah untuk melakukan al-siyal di syukri ni'a ma'illah. Ketika kita melakukan perjalanan tujuan-tujuan Allah tetapi tujuan antara kepada itu agar kita dapat melihat kebesaran Allah dan dengan itu kita mensyukuri ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian, bagi orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, apa saja? Mengajar, lamanya. Bekerja setiap hari. Kita bekerja di kantor. Boleh dikatakan, tidak satu pun menyebut kata-kata asli, kerana kita bermain dengan angka. Hit-up. Bermain dengan angka. Tetapi bagi kita rakyat melakukan perhitungan itu, kita juga melakukan perhitungan yang jemaat terhadap waktu-waktu kita yang kita gunakan. Sehingga seseorang apabila dia mampu untuk hitung orang lain, dia juga harus menghitung diri Haji bu, khabla ad-duha tabu. Hitunglah cermati diri kita sendiri sebelum kita mendapat perhitungan dari Yang Maha Kuasa. Setelah kita nanti mendapat perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lagi kesempatan untuk mundur. Tetapi kalau kita melangkah di dari sekarang, kita tersalah di ujung jalan, kita bisa kembali beristighfar, bertobat, menyesali apa yang kita lakukan. Allah menjanjikan bagi orang yang sudah tersalah di ujung jalan dan dia kembali, kembali. bertobat dan berbaik perbuatannya. Allah berjanji untuk mengembalikan seluruh amalnya yang hilang itu kepada dia. Ummatnya bagi orang melakukan amal yang kurang ikhlas jelahi ka'ala lebih kemercih, lebih ke tempat pekerjaan yang sebenarnya itu adalah ibadah, tetapi dia lupa memotivasi dirinya untuk Allah, dia ingat pelakunya. kalau dia sampai di kantor, dia berkata begini sangat sayang saya sampai di kantor dengan kemacetan yang begitu luar biasa dengan keringat dengan segalanya Langkah-langkah saya terbuang. Dari itu kita mulai berniat kembali. Saya cepat dan meniakkan pekerjaan itu Allah. Allah jemput kembali langkah kita sejak mulai dari rumah. Langkah kita yang terbuang tadi kita kita bercepat. Allah akan menjemputnya, akan memberinya kesempatan untuk mengembalikan apa yang telah dilakukan. Macam-macam orang yang sudah makan dahmat. terburu buru karena lapar, karena waktu sudah mendesak lupa baca basmalah. Sudah tertinggal berapa suap lagi baru teringat lupa diri baca. Kemudian dibaca bismillah di awal ini hasta akhiri wa akhiri di pemanja. Allah jemput kembali dari suap kita mulai dari awal. Kita jadi Allah bagi orang yang mau melakukan niat Tujat hidupnya kerana Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin kami melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala Kita memang Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berbagai macam Tapi ada orang Di dalam hidup hanya untuk makan Dan jangan ada juga orang yang bintang hidup YouTube untuk makan. Apa? Niat yang dimulai dengan silatur rahim itu Langkah kasih kita dihitung sebagai Langkah ibadat Nah itu silatur rahim Sebagai layak hidup Jadi jangan menia-niakan Sesuatu pekerjaan dengan Mengabaikan motivasi awal Itu dia katakan Rabbani dalam kehidupan Jadi kita bisa saja sepanjang hari dengan hidup kita dalam hidup kita ini 20 jam Bisa hanya berapa-apaan yang efeksi Ke ibadah Hanya 5 kali setengah jam tadi Tetapi kalau kita mampu Mengisinya Dengan ibadah kepada Allah Itu akan membentuk seluruh hidupan kita Dikatakan Rabbani Hal ini yang berbahagia Mungkin tidak ada jam yang menghormat Seperti kita lakukan ini saja. Seperti kita pergi ke Baiklah-baiklah. Itu diisi dengan fakta selama kita berdoa, kita akan diperlihatkan oleh ya Allah Subhanahuwataala. Apa artinya Allahumma ini ramadhan bika min al-fukh diwal kabar. Kalaupun betapa bersihnya WC di mana, di mana saja di kantor, apalagi WC umum, sudah dapat dibayangkan betapa juta dan milyar kuman yang ketumbuhan yang menanti di dalam justru kenampakan kita tidak bisa menangkap kita dianjurkan untuk berdoa ya Rasulullah untuk membiarahi diri kita dari yang tidak kita mampu melihatnya Allahumma inni a'udzubika Allahu ya Allah aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari wa khaba'ith dari seluruh kotoran yang menyebabkan penyakit nah dalam hal ini kita mengerti bagi Allah tidak ada yang serat Akan kalau untuk menghancurkan kuman bagi Allah untuk melumpuhkan kemampuan kuman yang ada di kemampuan, bagi Allah tidak sulit dengan doa kita Allah akan melumpuhkan itu. walaupun bahawa ini lubang hati kita, kelapak hati kita itu kalau kita teropong mungkin sebesar sawah pun memungkinkan hama-hama masuk tanpa batas Kali lagi di WC WC membuka sedap dan lucu jangan pakai semasa kerjanya masuk ke dalam kamar mandi itu pakai alas kaki tetapi banyak yang dilarang kita disuruh membuka di luar itu sesuatu yang berbahaya tetapi walaupun demikian seorang yang senantiasa menyerahkan dirinya kepada Allah yang dikenakan rabbani dia berdoa kepada Allah, apapun yang ada di sini, dengan doanya Allah mampu melumpuhkan bahaya yang ada di sini. Nah, kalau doa seperti itu pendidikan pada anak-anak kita nakcil anak sekar, kenapa berdoa masuk kamar mati? Ternyata doa luar biasa. Hanya yang ada di depannya bahaya berbahaya. Allah mampu, sangat mampu untuk menghentikan sesuatu yang berbahaya kepada diri kita. Jadi hatinya berbahaya. Allah mengatakan surat Az Zariyat akan: "Bamahalasul jinna walkinsa illa diakbudu". Kami tidak, aku tidak menjadikan jin dan manusia. Kata Allah. Kila lihat hidup, samaa uilu minum minuman. Semua perintah Allah, semua larangan Allah terhadap umrah, kita harus kita imani sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita. Bukan Kewajiban semua yang dilarang, semua yang diperintah itu menguntungkan bagi diri kita. Kalau seorang beriman melihat seperti demikian, bahawa melihat Perintah dan barangan Allah bukan memutuskan dari Allah. Allah mengatakan wamau ridu binhu mendirki bin tidak sedikit pun itu kembali kepada Allah tidak itu kembali manfaatnya kepada orang yang mau melakukan. aturan-aturan ini. Wamau ridu ayat kami tidak butuh makanan kami tidak butuh rezeki dari manusia. Inna Allahu wabarakatuh. Kena yang memberi rezeki itu adalah Allah. Zul Khuwatil Madih, kekuatan yang luar biasa. Jadi sendiri juga berbahagia, rupanya dalam kehidupan kita ini, kehidupan rupanya rahmati kepada Allah. Itu dikatakan kata Jadi persyaratan seorang yang mengaku dirinya sebagai mukmin dan muslim, harus setiap hari melalui konsepensi, konsepensi itu apa? kalau itu dilakukan Allah akan membalasinya yang pertama dengan jadat, pahala yang akan disediakan nanti di akhirat berubah jadat yang kedua, Allah mampu melihara kita di dunia ini dan kemudian yang hitungannya adalah kita bisa setiap hari setiap jam atau sepanjang hari melakukan ibadah walaupun pekerjaan-pekerjaan yang segera sangat seperti yang dikatakan tadi nah inilah yang dimaksud dengan Habani jadi mematahkan dalam Islam mematahkan dalam Islam sebagai muqmin dan muslim itu ada konsekuensinya tidak hanya membaca kata Islam di bibir tapi konsekuensi terhadap perbuatan sehari hari akan menjadikan seseorang Muslim dan Muslim diri jara dalam masalah Itulah tajian kita hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan pada tajian kita selanjutnya ada ketentuan-ketentuan yang lain tentang konsep yang kita mengatakan di kita al dan Mesjid. Hajarallah Kamilahum Asmaillah. Warahmatullahi Wabarakatuh.